Робота така із залізачем. Зате за цю роботу непогано платять. Валя нічого не мала проти нього. Ні проти довгих рук, ні проти смовжечки, яку не відмиєш. За такого чоловіка половина її знайомих жінок душу б віддали. Він складався із самих переваг. Спокійний, дбайливий, уважний, лагідний. Педантично акуратний – Дріб'язковий і скупуватий, але не п'яниця. Трохи незогарний і прискіпливий, але не б'є. Чоловік так люто, з таким апетитом розправлявся зі шматком м'яса на тарілці, що Валя аж замилувалась. «Знаєш, Отто, як приємно готувати вечерю для голодного чоловіка?» «Що ти, Валюшо, я не голодний!» Я обідав на роботі, у нас чудова їдальня. Просто ти так смачно готуєш. Не можна порівняти з тим, що там подають. Ні, ти голодний, Отику, не заперечуй. Так і скажи, зголоднів. Дуже радий, що хтось подбав про мене, проготував вечерю. Отто поклав виделку і ножа, обійшов великий круглий стіл довкола, узяв руку Валентини, притиснув до обличчя, схилився до її колін коротко стриженою головою. Господи, скільки сивини з'явилось в його волосі за останні місяці. А колись були густі каштанові кучері, тоді при першій їхній зустрічі. Валюшо, я справді голоднів і дуже радий, що хтось подбав про мене. Але ти потрібна мені не раз на місяць, а щодня? Покинь свої справи, нам вистачить грошей. Я працюватиму більше, зароблятиму більше, але будь зі мною. Досить нам жити на дві квартири, на дві країни. Гаразд, любий, змусила себе до ніжності Валя. Я залишусь, годі, не треба, відірвала його губи від своїх. Тієї ночі вона була ніжною з ним, і кілька наступних ночей також. Вони не вели розмов про машини, про ціни на них, просто жили, як чоловік і дружина. Отто давав гроші на покупки, у неділю поїхав з нею до супермаркету, і вони закупили продукти на тиждень наперед, щоб валя не металась по крамницях у пошуках різних дрібниць, не вміючи своєю куцею німецькою до ладу пояснити продавцям, чого потребує. Валюшко, тобі потрібно записатись на курси. Обережно почав розмову про своє наболіле. Ти цілком правий, Отику! Мову потрібно вчити, нікуди не подінешся. Не можна жити в країні, не володіючи її мовою. Наступного тижня я запишусь. Підтримала його валя. От то був на сьомому небі. Він майже повірив, що так воно і буде. Щось сталося з його валюшею. «Щось сталося. Вона приїхала зализувати рани. Приїхала додому, до нього. Значить, він потрібен їй. Тільки б не злякати, тільки б не зробити нічого неприємного для неї. Хай звикне, щоб знову, як тоді, у перші місяці, коли їй тут все подобалось, коли вона насолоджувалась тим, що бачила навколо. «Хочеш, поїдемо на вихідні у Дрезден?» і ти знову заснеш у картинній галереї. Присядеш у куточку відпочити і заснеш, щоб з мене всі сміялись. Ні, Валечко, ні, тоді так вийшло, я був стомлений. Він не хотів признаватись, що не бачить нічого цікавого у тій кольоровій мазні, якою всі захоплюються. Якщо не подобається Валі, то мусить подобатись. Це йому? За довгі самотні ночі він проаналізував, перебираючи деталі, чому Валентина зривалася з місця і мчала, не розбираючи дороги до свого Тернополя. Так, він був несправедливий. Не давав їй тримкати грошей на свої жіночі забаганки. Але це навіть не по-німецькому, а це наслідки його російського виховання. Такою була його мати. Жодної зайвої копійки з дому. Все до купки. Такі жінці, як Валя, потрібні забаганки. І чоловік потрібен для того, щоб їх виконувати. Врешті, якщо він насмілився простягти руку по дорогий товар, то повинен сплатити його справжню ціну. Інакше знайдеться інший покупець. О, цей інший покупець! Його тінь вважалася отто у кожному, хто, бодай, вітався з Валентиною. Дивно, та суперників... Він вгадував лише у своїх співвітчизниках. Українців до рахунку набрав. Йому й на думку не спадало, що хтось із них може зазіхати на її серце».